іноді 2-3 тисячі населення. Бо до цих початків села приписані всі осетки з їх населенням, що лежать в тій самій околиці на певні віддалі. Такі майже всі гуцульські села. Яворів, Криворівня, Довгополе, Брустури, Ріка, Білий поток, Трибуша та інші. А там, де сходиться кілька долин, Розвинулись вже значно більші поселення, такі як жаб'я, Сторанець-Путилів, Селятин, Богданів, Ясенів. Цілком іншого типу – села Бойків. З розпологом найбільше в одну, а зрідка у дві лінії, а в вузьких долинах вздовж річок Стрія та Опора – Гребенів, Тухля, Влоцко та інші та в долині Сяну, Дидьовам, Шанець та інші. Тут навпаки, населення скупчується та осідає цілим майже без перерви рядом сел, що майже сходяться одно з одним, як це можна бачити, наприклад, в долині Стрія, між Бориною та Матковим. На рівнині розполог села явно річ ріжноманітніший, по річках з каменистими берегами, як Тетерів, Розь та інші, села найбільше розкидані, відзначаються вибагливим характером. У степових місцевостях, на Чернігівщині, на Полтавщині, села розміщені також, звичайно, по течіях річок, але в залежності від підвищень, що виступають з болотяних берегів річок. По річці Десні. Села групуються найбільше по долинах її припливів та положені на терасах, куди не доходить повінь, тому вони, здаються, розкидані. Глибокі балки на Херсонщині викликають зі свого боку до життя села, що витягнуті вздовж берега річки в одну чи дві лінії. Дуже рідко трапляються, а то й майже зовсім не трапляються, на Україні села з двох тільки шерегів хат, вздовж дороги, як це властиво для Великоросії. Можливо, що тільки це і становить етнографічний характер розпологу села, бо цього не можна відкинути, хоч як необґрунтована теорія Мейцена щодо германських та славянських селищ. Двір та його розвиток Наскільки характеристичні Гуцульські селища Для утворення села Настільки цікаві Гуцульські гражди Як найяскравіший зразок Цілком замкнутого двора А властиво гражда Означає не хату А високий паркан З дощок зі стріхою Він замикає двір з чільного боку. Хата з граждою, чи, як кажуть, просто гражда, є дім на дві половини, з коморою, кліттю та притулами, що знаходяться під одною з ним стріхою, та який утворює високий дерев'яний паркан. Коло дому цей паркан підходить під його стріху, а спереду має свою окрему стріху, що спускається одним досить вузьким схилом около, а другим, дуже широким, у двір, де під ними знаходиться приміщення для скотини, дров та знаряддя. Отже, увесь гуцульський оседок, тобто двір, що має в собі хату з усіма чисто господарськими будовами, Цілком замкнутий та сполучається з окільним світом тільки брамою, протихати, а іноді збоку, та невеличкою хвірткою, що з задньої чи бокової притули провадить до саду чи нагород. Таку будову Гуцульського двору, мабуть, цілком можна пояснити згаданою вище ізольованістю селищ через їх розкиданість. Але нам здається, що тут має певне значення і старовинність гуцульського будівництва. Та про цю старовинність ми можемо, не маючи безпосередніх доказів, говорити на підставі загальної архаїчності цілого етнографічного характеру цього населення.